Xavi, on és la feina del pare? Mira, a Badalona. Allà les cases es veuen tan petites tan petites. I la mare. La mare allà. Allà on bam tots els avions. Que juny! Per això no poden venir a casa a dinar, oi? Des de la Generalitat estem construint un nou somni. No per tu, nou per comunicar-se. És la línia nou, el metro més llarg d'Europa. He la un nou somni, el teu nou metro. Generalitat de Catalunya.